Ana Karenina, pista 68 Ana nu vroia luptă. Îi imputa lui Vronski pornirea agresivă, dar ea însă își lua fără voie o poziție de luptă. Ce faci? Nu te-ai plictisit?" o întrebă el, apropiindu-se de dânsa, însuplețit și vesel. Ce patimă grozavă e jocul!" Nu, nu m-am plictisit. De mult m-am obișnuit să nu mă plictisesc. Stiva și Levin au fost pe aici." Știu că vreau să vină la tine. Ia spune-mi ce impresie ți-a făcut Levin." O întrebă Vronsky și se așeze lângă ea. Foarte bună. O plecat puțin mai înainte. Dar ce-a făcut ea vin? Câștigase vreo 17.000 mii de ruble, l-am sfătuit să se ridice. Era gata să plece, dar s-a întors și a pierdut și mai mult." Atunci, de ce ai mai rămas?" Îl întrebă Ana, ridicând deodată ochii spre dânsul. Chipul ei avea o expresie rece și dușmănoasă. Ai spus lui Stiva că rămâi ca să-l scoți de la joc pe Iașvin și l-ai lăsat." Aceeași expresie de răceală, gata de luptă, se întipări și pe figura lui. Mai întâi nu l-am rugat să-ți spună nimic. Al doilea eu nu mint niciodată, dar principalul e că am vrut să rămân și am rămas." Răspunse el încruntându-se. Ana, de ce?" Pentru ce toate acestea?" Adauzevronski, după câteva clipe de tăcere, și aplecându plecându-se spre dânsa, întinse mâna cu nădejdea că Ana își va pune mâna în mâna lui. Ana se bucură de această chemare duioasă, dar o putere rea nu îngădui să se lase stăpânită de acest sentiment, ca și cum împrejurările luptei ar fi oprit-o să se supună. Ai vrut, bineînțeles, să rămâi și ai rămas. Faci tot ce vrei." Dar de ce îmi spui asta? De ce?" zise Ana, înfierbântându-se din ce în ce mai mult. Îți contestă oare cineva drepturile? Vrei să ai dreptate și ai." Mâna lui se strânse, se retrase, iar fața ei căpătă o expresie și mai înderjită decât înainte. Pentru tine e o chestiune numai de îndarăpnicie," urma Ana după ce se uită țintă la dânsul, găsim deodată termenul potrivit pentru această expresie care o scotea din fire. Da, tocmai de îndărădnicie. Pentru tine totul e să rămâi în asupra mea, pe când pentru mine? Ana se înduiușă iarăși, gata să-i în lacrimi. Dacă ai ști cum se pune problema pentru mine, când simt că acum câtă dușmănie îmi arăți, da, câtă dușmănie, nici nu ți închipui ce înseamnă asta în ochii mei. Dacă ai ști ce aproape sunt de nenorocire în clipele acestea, dacă ai ști ce frică-mi e de mine, ce frică! Ana se întoarse, sugrumându-și hohotele de plâns. Dar pentru ce toate acestea? Izbucni el îngrozit de expresia ei desnedăjduită, aplecându-se asuprai, luându-i mâna și sărutându-i-o. De ce? Îmi caut oare distracții în afara casei? Oare nu mă feresc de societatea femeilor? Desigur, zise ea, atunci spunem ce ar trebui să fac ca să fii liniștită. Sunt dispus pentru orice, numai să fii fericită. Adăugă el, mișcat de deznădejdea ei. Ana, ce n-aș da să te scutesc de o durere ca aceasta de acum? Nu-mi trebuie nimic, nimic, răspunse Ana. Nu știu nici eu însă. Poate că e din pricina vieții retrase, poate nervi? Dar să nu mai vorbim de asta. Cum au fost alergările? Nu mai povestit nimic. Îl întrebă ea, căutând să-și ascundă bucuria victoriei pe care totuși o câștigase. Vronski ceru să se pună masa și început să istorisească amănuntele alergărilor. Dar Ana vedea din tonul și din privirile sale tot mai reci că nu ierta izbânda și că sentimentul acela de îndrăgnicie, împotriva căruia luptase ea, își făcuse iarăși loc în inima lui. Atitudinea sa față de Ana era mai rece decât înainte. Parcă s-ar fi căit că îi se supusese. Iar ea, aducându-și aminte de cuvintele care i aduse victoria, dacă ai ști ce aproape sunt de nenorocire, ce frică-mi e de mine însă, înțelesese că aceasta era o armă primejioasă pe care nu o va mai putea folosi altă dată. Simțea însă că, pe lângă dragostea care una, intrase într și spiritul rău al luptei, pe care ea nu putea izgoni din inima lui și cu atât mai puțin din propria sa inimă. Capitolul 13 Nu există împrejurări cu care omul să nu se poată obișnui, mai ales dacă vede că toți din jurul îi duc aceeași viață. Cu trei luni mai înainte, Levin n-ar fi crezut că ar fi fost în stare să adormă liniștit în condițiile în care se găsea. N-ar fi crezut că, ducând o viață absurdă și fără scop, mult prea costisitoare pentru mijloacele sale de trai, după o nu putea numi altfel ceea ce se petrecuse la club, după nepotrivitele raporturi de prietenie cu un bărbat pe care soția lui îl iubise odinioară, după o vizită și mai nepotrivită, făcută unei persoane pe care nu putea numi altfel decât femeie pierdută, care îl ferme case, pricinuind astfel multă amărăciune soției sale, N-ar fi crezut cu putință în asemenea împrejurare să adoarmă liniștit. Totuși, datorită oboselii, nopții nedormite și vinului băut, Levin căzu într-un somn adânc și liniștit. La ora cinci îl trezi scârțâitul unei uși care se deschise. Sări în sus și se uită în jurului. Kitty nu mai era în pat lângă dânsul. Văzu însă mișcându-se o lumină în dosul paravanului și -a auzit pașii soției sale. Cei, cei. O întrebă el somnoros. Kitty, ce s-a întâmplat? Nu-i nimic, răspunse Kitty, ieșind de după paravan cu lumânarea în mână. Nu m-am simțit bine, adăugă ea zâmbind cu un surus nespus de drăgălaș și plin de importanță. ce cei, ce -i? A început? A început? Întrebă Levin, speriat. Să trimitem după doctor. Și prinse să se îmbrace repede. Nu, nu răspunse Chitii zâmbind și oprindul l cu mâna. Cred că nu-i nimic. M-am simțit cam prost și atât. Acum mi-a trecut." Apoi, apropiindu-se de pat, Kitty stinse lumânarea, se culcă și se liniști. Deși răsuflarea ei regulată, stăpânită parcă și mai cu seamă expresia deosebită de duioșie și de încordare pe care o avusese spunându-i nu-i nimic, când ieșise de după paravan, îl neliniștise pe din Totuși era așa de somn încât a dormi dată. Abia mai târziu el își aduse aminte de răsuflarea ei și înțelese tot ceea ce se petrecuse în inima dragă și scumpă a lui Kitty, în timp ce stătuse nemişcată, culcată lângă dânsul, în așteptarea celui mai mare eveniment din viața unei femei. Mâna soției sale, care i-a umărul și șoaptele ei, îl treziră la ora șapte. Kitty stătea parcă în cumpănă între mila de-al trezii, și dorința de a vorbi cu dânsul Costea Nu te speria, nu-i nimic Dar mi se pare Trebuie să trimiți după Lizaveta Petrovna Lumânarea era iarăși aprinsă Kitty ședea pe pat cu lucruri său de mână La care împleta în zilele din urmă Te rog să nu te sperii, nu-i nimic Nu-mi e frică deloc loc. la sigură Chiti văzându-i fața speriată Și luându-i mâna o apăsă întâi pe pieptul său, apoi o duse la buze. Le sări repede din pat, zăpăcit, cu ochi ațintiți la Kitty. Își puse halatul și se oprie, uitându-se într-una la ea. Trebuia să plece, dar nu-și putea lua privirea de la dânsa. El, care iubea atât de mult chipul, care cunoștea atât de bine privirile și expresiile feței, nu văzuse niciodată astfel. Ce josnic și respingător se socotea el, amintindu-și cum o amărâse în ajun și văzându-o acum cu fața purpurie, încadrată de părul mătăsos care ieșea de sub boneta ei de noapte, strălucind de bucurie și de hotărâre. Oricât de sinceră și de naturală era fira lui Kitty, totuși Levin rămase uimit de felul cum i se înfățișa ea acum, când toate învelișurile ființei sale fusese rădate la o parte și însuși miezul sufletului ei îi lumina ochii. În această simplitate și goliciune, aceea pe care o iubea era de o neasemuită curățenie. Kitty îl privea zâmbind, însă deodată sprâncenele îi tremurară. Își ridică fruntea și, apropiindu se repede de el, îl lua de braț și se lipi toată de dânsul, învăluindu-l cu răsuflarea ei fierbinte. Suferea și parcă îi se plângea de durerea ei. În prima clipă, din obișnuință, îi se păru că el e vinovatul. Dar din privirea ei plină de duioșie, Levin înțelese că ea nu numai că nu-l mustra, ci îl iubea și pentru aceste suferințe. Dacă nu eu, atunci cine e vinovat? Se gândi Levin fără voie, căutând pe cel vinovat de aceste suferințe, ca să-l pedepsească. Dar nu era niciun vinovat. Kitty suferea, se plângea, însă își biruia suferințele, se bucura și le iubea. Levin vedea că în sufletul ei se petrecea ceva minunat de frumos, dar ce anume nu putea pricepe. Era ceva mai presus de puterea lui de înțelegere. Am trimis la mamă tu du-te repede după Lizaveta Petrovna. Costea? Nu nimic, mi-a trecut. Kitty se îndepărtă de dânsul și sună. Ei, acum poți pleca. Vine pașa, n-am nimic. Levin văzut cu mirare cum Kitty lua lucrul de mână pe care l-a dusese în timpul nopții și început să împletească din nou. În timp ce ieșa pe o ușă, o auzi pe fată intrând pe ușa cealaltă. Se opri la ușă și auzi cum Kitty dădea fetei dispoziția amănunțite și se apucă să mute patul împreună cu dânsa. Se îmbrăcă și, pe când se hămau caii la cupeu, fiindcă la ora aceea nu erau încă birje, alergă iarăși în odaia de culcare, nu în vârful picioarelor, ci zburând parcă. Două slujnice mutau cu grijă niște mobile în iatac. Kitty umbla prin odaie, împletind de repede din andrele și dând dispoziții. Eu mă duc acum după doctor." După Elizabeta Petrovna a plecat altcineva, dar am să dau și eu pe la dânsa. N-ai nevoie de nimic? Să trec pe la doli. Kitty îl privea fără să asculte probabil ce îi spunea el. Da, da, du-te, du-te, îi spuse ea repede încruntându-se și făcându-i un semn cu mâna. Levin trecea prin salon când din odaia de culcare s-a auzit deodată un geamăt jalnic care se stinse numai decât. Se opri și mult timp nu putu înțelege ce era. Da, ei ea!" se gândi el și apucându-se cu mâinile de cap, coborând scara. Doamne, miluiește ne pre noi! Iartă-mă, ajută-mă!" Levine repedea aceste cuvinte care venise răpe neașteptate pe buze. El, om necredincios, repeta aceste vorbe nu numai cu gura. Atunci, în clipa aceea, Constantin Dimitrici înțelese că toate îndoielile și neputința lui de a crede, izvorâtă din rațiune, nu l împiedicau să-i pe Dumnezeu. Acesta se risipiră ca fumul din sufletul său. Pe cine ar fi putut invoca dacă nu pe cel în mâinile căruia erau sufletul și dragostea lui? Calul nu era încă înhămat, dar Levin, simțind o prea mare încordare a puterilor sale trupești și mintale și dorind să fie de folos, nu mai așteptă peul ca să nu mai piardă nicio clipă, ci porni pe jos după ce porunci lui Cuzma să-l ajungă din urmă. La colțul străzii întâlni un birjar de noapte care se grăbea. În sania mică se afla Elizabeta Petrovna într-o haină de catifea încotoșmânată cu un șal. Slavă Domnului, slavă Domnului! Rostile vin încântat, recunoscând obrazul ei mic, bălai, care avea o expresie deosebit de serioasă, ba chiar severă. Fără să strige birjarului să oprească, Constantin Dimitrici în goane înapoi pe lângă sanie. Va să zic că a început de două ore?" Numai de mult? îl întrebă Moașa. Chemați-l pe Piotr Dmitrici, dar fără să-l zoriți, și luați niște opiu de la farmacie. Crezi că o să se sfârșească cu bine? Doamne, miluiește-mă și ajută-mă, murmură Levin când își văzut calul ieșind pe poartă. Sări în sanie, alături de cuzma, și porunci să-l ducă la doctor. Capitolul 14 Doctorul dormea. Un fecior îi spuse că s-a culcat târziu și mi-a poruncit să nu-l trezesc, dar trebuie să se scoale acuși. Feciorul curăța niște sticle de lampă și părea foarte adâncit în lucrul pe care îl făcea. La început, Levin a fost foarte mirat de atenția feciorului pentru sticlele de lampă și de nepăsarea acestuia față de ceea ce îi se întâmpla lui. Dar după ce se gândi puțin, el înțelese că nimeni nu-i cunoștea sentimentele și nici nu era dator să-i le cunoască. Prin urmare, trebuia să se poarte cu calm, cu judecată și cu hotărâre ca să străpungă acest zid de nepăsare și să-și ajungă scopul. Fără grabă și să nu scap nimic din vedere, își zise Levin, simțind cum îi sporește din ce în ce mai mult puterea și atenția față de ceea ce avea de făcut. Aflând că doctorul nu se sculase încă, Levin, dintre feluritele planuri ce-i veniră în minte, se opri la următorul. Cuzma să se ducă cu un bilet la alt medic, iar el să treacă pe la o farmacie după opiu. Dacă nici când se va întoarce, doctorul nu se va fi sculat încă, Constantin Dimitric îl va trezi cu orice preț, cumpărând feciorul sau cu forța, dacă acesta n-ar primi. În farmacie, un laborant uscățiv, cu aceeași nepăsare ca și feciorul cu sticlele lui de lampă, punea în cașete un praf pentru un vizitiu care aștepta și refuză să-i dea opiu. Silindu-se să nu se grăbească și să nu se înflăcăreze, după ce pomeni numele doctorului și pe al moașei, Levin căută să convingă pe farmacist, lămorindu i pentru ce îi trebuie opiul. Primind încuvințarea de după un perete despărțitor, laborantul luă o sticluță și o pâlnie, turnă tacticos dintr-o sticlă mare în sticluță, lipi o etichetă micuță deasupra, legă dopul cosforicică, în ciuda rugăminții lui Levin, da, nu face asta, și vrut să-i împacheteze sticluța. Dar Levin nu mai putu răbda se se hotărât sticluța din mâini Și o zbughi afară pe ușa mare cu geamuri Medicul nu se sculase încă Iar feciorul, ocupat acum cu întinderea unui covor Refuză să-l scoale Levin scoase fără grabă o hârtie de 10 ruble Și rostind cuvintele rar, dar fără zăbavă Îi întinse hârtia și-l că Piotr Dmitric Cât de mare și de important îi se părea acum doctorul Pe care mai înainte aproape nu-l băga în seamă îi făgăduise să vină la orice oră, că, desigur, nu o să se supăre și de aceea trebuia sculat numai decât. Feciorul se învoi, se duse sus și îl pofti pe Levin în sala de așteptare. Constantin Dimitrici îl auzi prin ușă pe medic, tușind, umblând și spunând ceva. Trecură vreo trei minute. Lui Levin i se păru că trecuse peste un ceas. Nu mai putea aștepta. Piotră Dimitrici! Piotre Dimitrici! strigă Levin cu glas rugător prin ușa întredeschisă. Pentru numele lui Dumnezeu, vă rog să mă iertați. Primiți-mă așa cum sunteți. Au trecut peste două ore. Îndată, îndată, răspunse glasul și Levin ghici cu uimire că medicul zâmbea. Nu mai o clipă. Vin imediat. Trecură încă două minute în care timp doctorul își puse ghetele și haina și se pieptănă. Piotr Dmitrici. Rosti el din nou cu glasă jalnic. Tocmai atunci ieși doctorul, îmbrăcat și pieptănat. Oamenii ăștia n-au pic de inimă," gândea Levin. Să se pieptere în timp ce eu mor de grijă." Bună dimineața," îi spuse medicul, dându-i mâna și vrând parcă să le întărâte prin calmul său. Nu vă grăbiți așa? Ce s-a întâmplat?" Căutând să fie cât mai exact, Levin început să povestească toate amănuntele inutile în legătură cu starea soției sale, întrerupându-și mereu povestirea prin rugăminți ca doctorul să meargă numai decât cu el. Nu vă grăbiți atât, nu știți cum stau lucrurile. Desigur că nici nu-i nevoie de mine, dar am făgăduit și cred că am să vin. nu e însă nicio grabă. Luați loc, vă rog, nu doriți o cafea? Levin îl privi, întrebându-l din ochi dacă nu cumva aș râde de dânsul dar doctorul lui nici prin gând nu-i trecea să glumească. Știu, știu," adăugă medicul zâmbind. Am și eu copii. În asemenea momente, noi, bărbații, suntem oamenii cei mai vretniști de milă. Am o pacientă al cărei soț fuge totdeauna la grajd în timpul ăsta. Dar ce părere aveți, Piotr Dimitric? Credeți că totul are să se sfârșească bine? După toate datele, se așteaptă un deznodământ fericit." Vă să zic că aveți să veniți numai decât. Insistă Levin, uitându-se cu răutate la un servitor care aducea cafeaua. Peste vreo oră. Pentru numele lui Dumnezeu. Atunci dați-mi voie să-mi iau cafeaua. Medicul început să-și bea cafeaua. Amândoi tăceau. Dar turcii mănâncă o bătaie strașnică. Ați citit telegrama de ieri? Îl întrebă doctorul, mestecând o bucată de franzelă. Nu, nu mai pot. Răspunse Levin sărind în sus Atunci veniți peste un sfert de ceas Peste o jumătate de oră Pe cuvânt de onoare Când ajunse în fața casei sale Levin se întâlni cu bătrâna prințesă Amândoi se îndreptară Spre ușa odeii de culcare Prințesa avea lacrimi în ochi Îi tremurau mâinile Văzându-l pe Levin Ea îl îmbrățișă și început să plângă Cum îi mai este Dragă Elizabeta Petrovna Întrebă prințesa, apucând de mână pe moașa care le ieșise în întâmpinare, cu fața radioasă și îngrijorată în același timp. Merge bine, răspunse Elizaveta Petrovna. Convingeți-o să se culce în pat, iar veni mai ușor. Din clipa când se trezise și își dăduse seama ce se petrece, Levin se pregătise să îndure ceea ce avea de îndurat, cu hotărâre, fără să cugete, fără să prevadă nimic, fărecându-și toate gândurile și sentimentele, fără să-și enerveze soția, ci, din potrivă, liniștind-o și îmbărbătând-o. Nu și îngăduia nici măcar să se gândească la ceea ce se va întâmpla și cum se va sfârși. Și judecând după lămuririle date în privința timpului cât ține de obicei aceasta, Levin se pregăte în sinea lui să rabde și să-și stăpânească inima vreo cinci ceasuri, ceea ce îi se păru cu putință. Când se întoarse însă de la doctor și-i iarăși chinurile, început să repete din ce în ce mai des... Doamne, iartă-mă și ajută-mă! Să ofteze și să tragă cu urechea. Uneori el se temea că n să mai poată îndura, că va izbucni în plâns sau va fugi, atât de chinuitor îi se părea totul. Și nu trecuse decât un ceas. Dar după ceasul acela mai trecut unul, apoi trecură două, trei, toate cele cinci ore pe care și le fixase ca limită extremă a răbdării. Iar situația rămânea aceeași. Levin răbda mereu deoarece n-avea altceva de făcut, crezând în fiecare clipă că răbdarea lui ajunsese la ultima limită și că inima îi era gata să plesnească de milă. Dar treceau minut după minut și ceas după ceas, iar suferințele și groaza lui sporeau din ce în ce mai tare. Toate condițiile obișnuite ale vieții fără de care lucrurile își pierdă rostul nu mai existau pentru Levin. Pierduse noțiunea timpului. Uneori orele îi se păreau clipe, alteori clipele îi se păreau ore. Clipele acelea când Kitty îl chema la dânsa și Levin îi ținea mâna înădușită, care bai strângea mâna cu o neobișnuită putere, bai o respingea. Rămase uimit când Elizaveta Petrovna îl rugă să aprinde lumânarea în dosul paravanului și află că ceasul arăta ora cinci seara. Dacă îi s-ar fi spus că era zece dimineața, ar fi fost de altfel la fel de mirat. Știa tot atât de puțin unde fusese în timpul acesta, ca și ce întâmplări se petrecuseră și când anume. Vedea fața a lui Kitty, ba nedumerită și torturată, ba calmă și zâmbitoare. O vedea și pe bătrâna prințesă roșie încordată. I se răvășisere buclele părului alb. O năpădeau lacrimile pe care și le înghițea cu trudă mușcându-și buzele. Vedea și pe dolii și pe doctor, care fumea niște trabucuri, și pe Elizabeta Petrofna cu fața energică, hotărâtă, liniștitoare și pe bătrânul prinț care se plimba prin salon cu sprâncenele încruntate. Levin însă nu știa cum intrau și cum ieșeau aceste persoane și unde se aflau. Bătrâna prințesă, când era cu doctorul în odaia de culcare, când în biroul lui Levin, unde se afla o masă întinsă. Câteodată apărea în locul ei. Apoi Constantin Dimitrici își aduse aminte că fusese trimis undeva. Fusese rugat dată să mute o masă și un divan. Făcuse totul cu tragere de inimă, crezând că e pentru Kitty și abia mai târziu aflase că își pregătise patul pentru noaptea aceea. Îl trimiseră pe urmă în birou să-l întrebe ceva pe medic. Acesta i-a răspunse și, după aceea, începu să vorbească despre dezordinile din dumă. În sfârșit, îl trimiseră în odaia de culcare, la bătrâna princesă ca să aducă o icoană ferecată în argint aurit. Ajutat de o bătrână jupâneasa a prințesei șerbați ea, Levin se urcă pe undulă pior ca să ajungă la icoană și sparse candela. sa prințesei încercă să-l liniștească în privința soției sale și a candelei. El aduse icoana și o așeză la căpătuiul lui Kitty, vârând-o cu grijă sub perne, dar nu știa unde, când și de ce făceau toate acestea. Nu înțelegea nici de ce prințesa îl luă de mână și, uitându-se cu milă la dânsul, îl rugă să se liniștească. Iar doli îl sfătuia să mănânce și îl scotea din odaie. Chiar doctorul îl privi grav, plin de compătimire, și îi oferi niște picături. Levin știa și simțea numai că ceea ce se întâmpla acolo se asemăna cu ceea ce se petrecuse cu un an în urmă în hotelul din capitala aceea de guvernie, la patul de moarte al fratelui său Nicolai. Atunci însă era o nenorocire, iar astăzi o bucurie. Dar atât nenorocirea de atunci cât și bucuria de acum se aflau deopotrivă dincolo de obișnuitele condiții ale vieții, erau ca niște deschizături în viața de toate zilele prin care se întrezărea ceva sublim. Tot atât de greu, tot atât de nepătruns era ceea ce se săvârșea acum și, contemplând aceste manifestări, sufletul lui se ridica la o înălțime pe care nu atinsese niciodată până atunci, pe care nici nu putea cuprinde cu mintea și, unde erațiunea, rațiunea, nu-l mai putea urma. Doamne, iartă-mă și ajută-mă!" repeta el neîncetat, simțind cu toată înstrăinarea lui îndelungată și aparent de plină, că se îndrepta spre Dumnezeu cu aceeași încredere și simplitate ca pe vremea copilăriei și a primei sale tinereți. În tot timpul acesta, pe Levin îl două stări de spirit deosebite, una când se găsea departe de Kitty și se afla în societatea medicului care fuma țigări groase una după alta și le stingea de marginea scrumierei pline, sau când stătea cu Doli și cu bătrânul prinț în vreme ce se vorbea despre masă, politică și despre boala Mariei Petrovna, atunci uita deodată, pentru o clipă, ceea ce se petrecea și se simțea ca trezit din somn. Cealaltă, când era lângă Kitty și ședea la căpătăiul ei cu inima gata să-i se rupă de milă, și se ruga într-una lui Dumnezeu. De fiecare dată când un țipăt venit din odaia de culcare îl scotea din starea lui de vremelnică uitare de sine, el cădea în acea stranie rătăcire ce îl copleșise în prima clipă. La fiecare țipăt, sărea în sus și alerga să se dezvinovățească. Își aducea aminte pe drum că nu se simțea vinovat și că vroia numai să o apere și să o ajute pe Chiti. Uitându-se la dânsa, Levine își dădea seama din nou că nu putea ajuta. Se îngrozea și spunea. Doamne, iartă-mă și ajută-mă! Pe măsură ce timpul trecea, cele două stări de spirit deveneau din ce în ce mai puternice. Pe cât era el de calm departe de Kitty, uitându-o chiar cu desăvârșire, pe atât de mult îl chinuiau suferințele ei și sentimentul lui de neputință în fața lor. Sărea mereu în sus, vrând să o rupă la fugă pe de-a cu ochii, dar alerga la Kitty. Uneori când Kitty îl chema, Levin se supăra. Dar văzându-i fața supusă și zâmbitoare și auzindu-i cuvintele, cât te chinuiesc, Constantin Dimitric dădea vina pe Dumnezeu ca îndată după aceea să se roage lui Dumnezeu să-L ierte și să se îndure de dânsul. Capitolul 15 Levin nu mai știa dacă era târziu sau devreme. Lumânările erau peisprăvite. Dolly tocmai intrase în birou și propusese doctorului să se odihnească. Levin ședea, ascultând povestirea medicului despre un hipnotizator șarlatan și privea scrumul țigării lui. Într-un răstimp de liniște, Levin uitase se parcă pe ce lume era. Nu-și mai dădea seama de cele ce se petreceau. Asculta istorisirea doctorului și o înțelegea. Deodată răsună un țipăt care n nimic omenesc. Țipătul era atât de înfiorător, încât Levin nici nu sări din loc, ci, ținându-și răsuflarea, îl privi pe medic cu spaimă întrebător. Doctorul își înclină capul într-o parte, ascultând și zâmbi în semn de aprobare. Totul era atât de neobișnuit, încât nimic nu-l mai mira pe Levin. Probabil așa se cade, se gânde el și rămase pe loc. Cine se? Levin sărit de pe scaun, alergând vârful picioarelor în odaia de culcare, ocoli pe Elizaveta Petrovna și pe bătrâna prințesă și se duse la locul lui, la capătul patului. Țipătul nu se mai repetă, dar ceva se schimbase. Ce anume însă, Levin nu vedea și nu înțelegea, dar nici nu vroia să vadă și să înțeleagă. Citise însă schimbarea pe fața Elizavetei Petrovna. Chipul ei era sever, palid și tot așa de hotărât, cu toate că fălcile îi tremurau ușor, iar ochii îi erau ațintiți asupra lui Kitty. Fața congestionată, chinuită a soției sale, cu o șuviță de păr lipită pe obrazul înădușit, era îndreptată spre dânsul, căutându-i privirea. Mâinile ei ridicate pipăiau, căutând mâinile lui. Apucându-i mâinile reci cu mâinile ei nedușite ea le apăsă pe obraj. Nu pleca! Nu pleca! Nu mi-e frică! Nu mi-e frică! șoptea repede Kitty. Mamă, scoatem cerceii, mă supără, să nu te temi, nu așa că mai e încă puțin, Lizaveta Petrovna, încă puțin. Kitty vorbea repede, repede și vroia să zâmbească, dar fața ei se schimonosi dintr-o dată. Îl respinse de lângă dânsa. Vai, e îngrozitor! Mor, mor, du-te, du-te! Strigă Kitty și iarăși se auzi același țipăt neomenesc. Levin se apucă cu mâinile de cap și ieși în fugă din odaie. Nu-i nimic, nu-i nimic, totul merge bine," îi spuse doli din urmă. Dar orice i s-ar fi spus, Constantin Dimitici știa că totul era pierdut. Cu capul rezemat pe pervazul ușii, el stătea în odaia de alături și asculta i și urletele nemai auzite de dânsul până atunci. Știa că răcnea aceia care fusese o dinioară, Kitty. Nu mai dorea de mult copilul. Acum chiar lura.